بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی النهی امر النهی د્વાره ذکر کیام ترک کیتابو کیام ذکر شپ نهی ذکر هلته کی د حسین مسلوا مونږ وې ذات د الله تعالی مقتزیده دی او صاد د الله تعالی چې پامر کې حسین پکار دی ا ذکرونګی ذات د الله تعالی د الله تعالی مقتزیده دی چې کله الله تعالی حکیم دی نو الله تعالی ده فحشاو امر ده فحشاو نه من کول کی او چې کم شنه الله من من وکړه نو هغه کبې وی پاره کې وکوه به وی او دا غنه کې بام نه من کېدل مناسب زاد الله تعالی حکیم دی حکمت <متحدث> والے دی نو هغه نارو حکم نه کې بلکې ناروان سکی من کول چکله د ناروا نما کول کې چې د کمشین منا او کړم ابا کبې ہوئی او داغنه با منا کېدل په کاروي منا کېدل بدی لازمی وی دا خو دلیل عقلی دی او دلیل عقلی نقلی په قران کې شته ان الله لا یامر بالفسح الله تل په نارواو سره امر نه کوي کبي شی سره امر نه کوي بلکې د دې مفهم دلیل شي ینه د پښان مس کوي منا د پې اته بار د صراحت سره د امر د پردلیل چې ان الله لا یامر بالباشا په باشا باندې امر نکي نو حسن لا نه امر کوي نو د طور د صراحت سره دا غیر د پردلیل شي او په طور مفهوم نه یې د پرسښ د دلیل شي او د دلیل عقیره لم د کښو چې مې تبعم کو نه دی واي فسم بن نه یې فسل له نه کی او هو په صب د وہ وہ صفت القبح او دانه هي صفت دکوب هي کی ین قسمو تقسیم کول شي انقسام الامر ک انقسام الامر پشان د تقسیم د امر په صفت الحسن په صفت د حسن کې سنج چې د او تقسیمات یو څلور قسمونه ده نه دا کار د نهین تقسیم کې کې څلور اقسام هتا یو کبیہ لعینه منہی ک کبیہ دا او بل ملحق دا ته کبیہ لعینه سرا اذن کبیہ لغیر طاری کبی ازل د دوکشمید کبی لایری وصفا او کبی لایری جمعان سلو اقسام نو څنګه چې امر سلو اقسام تقسیم شو دا څنګه نه ده هم سلو اقسام ته سګی تقسیمې و زه ته او مثالونه غیر پخپل امر په د تقسیم د امر په صفت د حسن کې څنګه له تقسیم شو نو دلته په صفت د کوپ حکه هغه تقسیم کی لولم باندې کې ما كبحه له عينه او اغه مامر مامر به دا كبحه اغه منهي عنه د مامر تر پس من هي نه استعماله منهي عنه اغه چې راغنه منه شيوي نو ما اغه منهي عنه دا كبحه له عينه شيکه كبحت موجود دي له له غيب عين کې دا پزاد کې وزن په اعتبار د وزبان دی خبرونه درته پزاد او تعين کې اغه وزن شي د كبحه لپاره دا خبرونه درته دای وژا پکو هغه نشویل کلقفر لکه کفر شو نو کفر دنا چې د سوژنه کبیه ده د کبیه ته په اعتبار د خپل ذات سره دکرنګه عباس عباسه کلام ته ویل کیږي چې په دنیا پیداونه پکې تسي د اخرت پیداي داسې شي چې عرب بالکل به پیدا پایده ماید پکې نشته عباس نو کبیه ته کنه نو دا وې کو همزاتیه د غیر د وژنه ده پای کې په دی شه ده ده یسغیر دو دوجینان ده دغه دو مثال نشو ذم الحق بی بیان ی بل ما امنه عنه ذا التحق به چه مل حق شیذ بی به د تک مل حق لعنه سرا التحق چه پیو شیو ده به د تک تبیه لعنه سرا بواسطه عدم الاهليه پی بواسطه د عدم د اهلیت سرا او بواسطه د عدم د مهلیت سرا شرع لکه صلاح ده محدیث شو بل آمده چه بایه که پزارده اعتبار سره کبھنیشتا لکه موزده نوتاس و مخیویلی دی چه دیکه حسن دی زکاده عبارت دس اقوالونا دس اقوالونا او اغلوز شوی ده پارده تازیم او تقبله بانی تازیم دی او بلنگی انترانو پزارده اعتبار ده ذات سره با دیکه سو کبھنیشتا مسلات ده محدث کدی به اودس سړی مسكين څوک به نشته ځکه کې افعال اقوال ادا پر تعظيم دی د تعظيم لپاره وزشوي وکوب هدي کې راغل ده د عدم اهلیتنا شرعا چګنده شرعا به اودس ده د مز اہل نه د مسکله نشي ځکه ته حرت د مز لپاره شرط ته او به اودسي سره موله نکي ندل تکي دا کبيه ده مز د بیا او څه سړی مو دا داسې منهی انو د چا د دینه شریعت کې معنا شوه دا کبیه ته دا کو په حددی ذاتینه دا شېدا کو په حدزه سره د غیر د وجنه چې دا موسو قاعده منهی انو سو ادا کوي فارکه اهلیت نشته خبره ممځن ترال نو او بل مثال بشکیل کبیع الحر بیعا به حر انسان شاده آزاد انسان آزاد انسان خرصل چېparagraph دې پیسي راوالی مختلف خلک دا کار نه کوي انسانان رسول بعضي اغوا کوي بعضي د نکاح شکل باندې ورغی نو اوس دا شی چې کوم دی دا اوس آزاد انسان رسول نه کې سکلاحت نشته ولی یو طرف ته بیا عمشت او بل طرف ته سامان او پیسي مشته بل طرف ته ایجاب او قبول مشته برابر هغه راځي ترانه خوشران چت وګورئ نو د ام محل د انسان محل د انسان غلام خو خرسي هر انسان دا محل د بيع نه دي شريعت د مال نه د او به اویلکی کی مبادله المال بالمال نو قص د بيع رب انسان د بيع د منه عنه ده تعمل حر انسان بيع منه عنه ده فبدي کی کو په دې بعد ذات ارکان ټول موجود دي دې کومه د غیر د وجنه د ځکه په دې کې د یو مال نه دی محلیت په کې نشته مالیت په کې نشته دا بیا د انسان دا کبیه دا د منهی ان هو دا منهی ان هو ملحق دا د غیر د وجنه په کې سره غلی دی کومه خراب غلی دا ذاتی کومه کې نشته ارکان به موجود فاده کوو بل ور پسې مدامن دی مدانجه مدا مضمون ده او مضمون ما په اسلامي اباده ملي کې چې انسان پیداکي نه د انسان او د سروي دشان او برازي چې کوم مذاکري او چې کوم موانسي نو د اغه ترایونه وغوازی خبرونه درانه مدا اغه انسان پیداکي اوس یو غوړ تر الګ دغه والو زمه نو چې د اغه وبونکم بچي پیدا شه دغه یوې د وبونکم بچي پیدا شه نو اغسطا تسلوبه باندې شسلوبه نه غدرا یا بزرد شو یا په 2000 شو نه غدرا خبر هم نه نو اسلاب الابا کې چې کمنو فدا ات خر سکله دابا مشرکانو کول داسې طریقې سره به وونه واجب واجب واجب واجب روان کړه او څه هواه چا دې رقم پیدا ش غستا په دور باندې ش په څنګه مې په دور اور عبرست هغه چې هغه تسښه اوا الله شي اوس دي کټون چې وړي پرته بیا موجود ده اول طرف سمن موجود دي ایجاب و قبول موجود دي ارکان موجود دي او دمنه نه عنوده ول را من ده په دې کې محلیت شتر کا نطب شرع ان چې ده عمل نه دي رقم کسان چې ساری سرول ابو ذی حسبتس ولا مسله حدیث کې مراغله نه ده نه من راغله باندې پیشي راستل دروست نه دي اوبو نه جوړي او غړی راولاله نو په پیسو واسطه له غړی ورسته چې خلک وګاغنه ده پریزی دوه لویې وساب دي کغه نن ته لکه جوار او کتې hore بعد یتي جېزګنی ودا وایې ورکه دا وایې اتل ورکه هراستا یختل وایې ورکه نه ځان له واسطه له وایې پراستل دوار څه شنه یو شی او کې رالکه کې بالکل سره وایې نشته د بلیت نوم او نشانوم نشته یا بدلیت مارو کوم هغه درخه سره اتزان سره سره یا وای دک کسبو ته التکی په غوري او خوريستانه خبرم زه درته په بدل کې لازمي کېد بدل کې تعيين یوي کې شتوي اې کې ايجاب و قبول خبرم زه درته نه زه به نو حال د تلکی مزامین د کنفاده کې ټول <سؤال> اغه خبره موجود دي مبيه موجود ده او سمن موجود ايجاب و قبول <سؤال> موجود دي ودا ګرام من هي نه هورا ولي من هي نه هورا دې کې نشتشران دا مبيه اور زمې هنترا لګې نې داش په بل ورته مثال ورکړې د ملاکې ملاکې جمع د ملکواتنا یاد ملکوه جمع یاد مذکر جمع یاد مؤنث جمع ما پیر حامل امهات چې کوم شی د میند ابراهيم کی مثلا دغه په گیړه کې بچي دي دغه ترتیب به تاسو ښه کانو کې چلی دا بچي به خرص جا دی پیدا کی گئی، من پیدا کی دمور پا گیڑا کی گئی، اولاد دمیاشتی یاد دمیاشتی گئی، ہو چی بچے گئی، ناغ بچے بے خرس گئی. دلیو خیلی چکم بچے پیدا کی گئی، دیر بانی خرس گئی، نو دا کبیش شرعان دیو. صحیح شکنم. اس شریعت دا چی ترسو پورستا قدرت شرط، استا پا قدرت او پا طاقت کے راغلے ندے. آوتا تحسل شرع نتراغی پوری دانشی خصول اوز دل ارکان طول موجود دی مبیع سمن اجاب و قبول او دا بیام مناد من هی دا نو دا من هی آنهو دا دی وجناد شپا دی که غیر دا وجناد دا غیر دا دی شپا دی که او رکن مبیع چی دا اغم مقدور نده اغم مان پیل حالا نده مال حاصلہ نده نو دا کبی لعینی دا کبی لعینی بلواسطہ ند مدته لو دا مثالونه شو یا دغه نو دا کبه لعنه او ملحق بکبه لعنه د دې حکم یو دي ملحق لعنه او کبه بملحقه لعنه دا دې حکم یو دي دا دې حکم سنع له حکم نهی ته ما حکم نهی چې ما دې وشي په دې دوه قسمو کې بیان د دې خبره دی انه غیر مشروع اصل دا مشروع نه دې پدې کې جواز نشتا اسلا بالکل پدېکي اس گنجائش او جواز نشته ککه ویلې نه دا کفر ده نو کفر کې اس وخت کې اس یو وخت گنجائش نشته ادا کرانګه اباسو کې اگر جدي خلکه کې پاسو پوزلياتو کې مبتلاي هغلي اس گنجائش نشته اس وخت کې جواز راتلې نشتر قیامت دا کړي کې کوه ویلې نه کبي ده نه چې وشي کبي وي داګه الله حکم کوي نه ايندکي کې شي اونې مخ کې کړه دې او د ام الحجره نصرات المحدث نبر دینم اكو حاجیدا کېری نشي د پروکن کې کو پهدا د دې بل پروکن کې ام کو پهدا ارکان نیپاریو کې مبیاد او مبیاد سشه د شیروکن کې نه نه چې روکن کې کوه موجوده د چې روکن لښنه هغه ختم شي خبره دا د دې پزات کې کوه دا د اعاکت پر رکن کې کوه موجوده دنده کوه د نه جدا کړي نشي نو چې کوه په کې ترسو پوری وي نه د نه جایز ویژه چرایس کې دي نشي نو چې له هازه د دې نه رکن لښین دشه شې نه پاتګي کې دا د دې رکن دی او چې ترسو پر رکن په ترغه ا کته سو ته تیمم نه به ودسه نه دراو دسه نه ا کته سو ته د مازورو مز نه اغم په تیمم سره د سې نشته چې به ودسه دې شریط کې داسې نشته دا کارانګ به د فرس یو وخت کې جایز کېد نه شي او به د زمينو د ملکي هو یو وخت یو وخت کې جایز کېد نه شي کله کوبه حد نه نشي جدا کېدای هي پروکم کې دا یو وزشه د کوبه را پاره ده هو کوزه شه د کوبه را او سایشو او کوم الحد دا غیر سر نو په یورو کان کيله چې کو په تدریشیږي دا کړي رجواس ګوجیش په دې کې پیسې زمانه کې نشیلات نه دې او حکم نه په ما حکم نه نه په دې کې دا ده انه وير مشرون اصلات د ذواله قسمات بالکل مشرو نه په اعتبار د ذات نه په اعتبار دوه وصف سره مشرو نه و ما که به له مانن او هو نوعان او او بل قسم کابوها چه اکبیخو لیمانن ده وجه نا ده دا سی صفت نا فی غیری چی اپا غیر کیوی ده غیر نا دتا کب حراغلی ووهو نوعان او دا کبیخ لیرهی پا دوکس اول چه ده ما آغا کسم جا ورهول المانا جمعان او رستو براشی ومت تسل به المانا وصفن نیو کبیخ لیغیرهی ده جمعان ده او بل کبیخ لیغیرهی ده وصفن کبھی نیر ہی مطلب دا چې د کو په غیر کې دو غیر بده منہی الحوسره <سؤال> چې یو ځشه د متصل شوه دې کول د سره درس نه دې جدنه جدا کړئ نه شي درس مستقل لازم او متصل او وسط نه دې صرف جمع شوه دې نو مطلب دا رې دنه جدا کړئ شي دنه ځل کېږي شي نچ پکم صورت کې دا غیر چې د کم دوجنه کو په دې منہی الحوت راځي ک معنی هي ان هو دې ګره د وایې مشرودې خبرمزه دراله ا او کوفہ د ذاتي نه ده کنه خو جی کوفہ د ذاتي غیر کړه نو کدا غیر ورسې یو زم دې ا کو نو د ټکیو ذاتي کوفہ نه راځي له ځده دې بيان احکامات به مرتب کیږي احکامات به زکه د پزات کې نشته د مخ په ملحق کې د هغه پزات کې او پرو کړن اګل تکوب په روکن او پزات کې نه دا کوب جنيان او تر اغله دا تاکوب په غیر کې دا او غیر سره دسرام پر وسچه ودی نو هغه د په اسвайو یوهینه د لزروور کنه دي کول پکار د ور سره هم شو کوب کې نو پیدائش وا د یو نو کده کغیر تن له لریشن او بیا بالکل مشروع و کته غیر سره متصل نه ننه کول پکار هوک بیام چاو کو نه دیو مشهوده په اعتبار د ذات خدا او په اعتبار د ركن خدا کې څه کوه نشکره نه بیا به په حکم سږي مرتبط کیږي لکه مشروع کاریو سی کو مشروع کاری کو اگر چې ګونه نقصان پکې دي خو بیا مشروعه جائز دی دغه پر مثال د کله کج مان د پاره کلبه وقت نه ده لکه بیره الستل او رسول شو په کردنه ده کی اوس دمنه انگوله اذا دی دي ال صلاه د فصاء الى ركع الله حكم د عمل د او د عمل مخالفت کله من هي انهودي صحیح څنګه او ورذل بيع بيع بريده بيع سکه بريده او د دي دانه پرخد د من هي انهودي کنه بیا او او جن بريده سشي من هي انهودي نقص او چت چوي کله بيع کي رسول کي او بن ويلي شيوي نه دجمی په موسکی خلل را دي په مامور به کی سره دي خلل خلل را دي اسد ممنه عنه ده اده کې کوه حدا خدای کې کوه حدث ده وجنه ده په دې معنی نه هږي د دک جاء الى د خلل دراتلو ده وجنه ده په دې کې خطر کوه انشتباه ور واستل خرصلي ارکان موجود دي رس د جمعه ده صحیح شو نو ارکان موجود دي مبيان صحیح ده سب کوچ ارص برابر دي صحیح شو نو پدی کې څو باندېстаў خدای چې منه هر د اسره او غیر مجاور شوی چې د جمی مزد ده صحیح شه جمی مزد پر سایده هغه سایده وژن چې پای کې خلل راځي نو د د بیا منه خبرم ځه دره له همدغه تر څو پوريږي مزد نه وخت کېږي او مزد تا تکلګي خلل پیدا کوي نو دې کې باکو بھاوي او او خلل پای کې ناراضي صحیح شه نو غیر دا دې ندی تکوب هرا حلوا چې غیر کې کوب هوا د ترا لوچوس کو فقط نشو پاوي کې ندی تکمزه کو په لوم سلام ترجمه موز لم روانې کیشتهږي او دا سرس محت مشتری نهسته بس ته باه مشتری دا وخت لو دارا دا خر شو دا دا خر اوس په کیس خل رازي یا پلا روانه الکه پلان کې پټه شته شاید پیسې راګدا پیسې ولا پلان کې پټه زما ش کې نو سخل خو رازي کې دلته من هي او الحمدلله انتلا لگا غیر عمر ششتہ ولیاه د کلا غیر د وجنا د تا کو بھارنه لنده مشروع شدا منہی انو منہی انو پاته نشه تکا غیر د وجنا پدې کې کو په وا د کو غیر مشروع اګونجه شي نو چې کلا ختم نو بیا مستقلا مشروع خو کچر بل فرض تقدیر یو سړی بیا کوله او د اذان وخت او خلل پکې راته او دا بیا او خورمزهن ترا لگا 90 اکی پېته بار د ذات خصو نقصان نشته کنه تاجی دخلان بسעי دخلل <سؤال> د وژنه د کې کوه رات لگا نو کوي نو بیا اگر چې دا دی ګناکار یې کوه لټواله د ګناکارو کو خپل تک دې کې څوک کوه حنشت کواه ته اشتدا بیا مالک شه اګبل د پیسو سه مالک شه خورمزهن ترازی ځکه دې کې ذاتی څو غیر د د ڈویلپر میشن غوا له نو جدا شګوره داسین کې دي چې حسای دی وی او ور سره سره دی او داس دی وی چې سعی دی وی بیا د نکي وصلې روانه واستخرسون دی نکي او داسې دی وی چې بیا دی او سعی دی ور سره دسرني نه پته اولګي دا غیر چې سایه دا د دې بیا سره داسې دی چې مجاورت د دینو جدا کړي شکل یې بلې کله بلی بني کله دواله سي یو زي نو دا دا غید پروسط دی خدای غید پرسن نه اغه او نو دا غید پرجمع نه اغه سره جمع شوی جمع کېدونکي دای سره دی خدای غید پروسط کو او جمه نه مراد مجاور والے اغه سره مجاور دی څنګه چې مولاور والے استلان خدای غید پروسط کو نه دی دین مثال والصلاه فی الارض المعصوبه اذكر ان مشکل په اغه ازمکه کې چې اغه د بنه فزور باندې اس د تا وګره اس په دې پردېز مکه کې موږ کول چې تا پاسه باندې پکې جمعه نموز دي کې مننه خدا کومه مننه رقم ملي نه هو دا مسوبه موږ کې موږ دامن هي عنه دا غیر د وجنه کوه خو خو شهري او جمعه تاسب کول دي نو کوه په هغه یې دی د دې کې څو مسکه څو کوه نه نشي نه تر څو په دې چې جمعه د نو پدې کې کوم هوشتاره دک کا اسبانه جمعکې خلک مونږ نه کوي نو ټول مونږ نه خراب شو نه مونږ صحیح شو مشروح شو بیا په حکم ندي کول پکار په دک کا چې په اسبانه په زور باندې سرکاري ځای راټین شو دې پای کې کول پکار وکچا پکېو کې مونږ نه صحیح شو صحیح شو ابل هم ځه ترাজি کنه اودا کبي دسر داګور مزديوي صحیح <مزده> او مسجد می جمعت مګه حساب او مسجد وی جمعت نی او جمعت حساب نه دی وی مسجد پکې خلق نه کوي دیوبل نه جدا کی کنه ندی مسر من هي عنه سرا چې کوم دا غیر لګي دلته ندا مجاور دی لګي پر وسپنه دی او چې دا مجاور وی د مسجد په جمعت کولو کې به کوپ حوي او کدا مجاور نه ای نه, نه کوپ هبا مستقلن نه او مجاور والی په حالت کې چا او کو نو چون کې په دې کې ذاتی کوه هنشته مشروع کاری کو په دې باندې وخت ثواب وغيرها څخه کی مرتبه دي درګه لري کار دي چې حجومات کې موزه کولا حجومات نه ده کنه حز حجومات ثوابته نه مليږي حجومات کې چې کوم جمعګی ادارې ثواب وردا نه مليږي الوبتا نفس مجد نه ثواب ورته شه پردې ځای استعمال کو مداغيب ګناګر پردې ځای بغیر اجازه استعمال کرن په پای باندې بیان کوشه دا څنګه پر دې چالو دې دی په لاره کې پر دې دی راواسته کی دا موږ په دې استعمال پلا هاږي هرنګ ځه تا نوستا سبق صحیح دی پر دې ښه دا هرنګ ځه انټرالا تاسو ټول راواله نو دغه خو خپل کتاب تاکي سبق ویل دا هم مشروع خپل ملک کې تصرف کولو مشروع دی خو دی پر دې ښه دا ور سره دی ځه شه داګه پر دې راټول راټول مونږ نه پکې پر دې کپڑے راټول راټول حکم نه اگر موږ اندراځي نو دا جوړه کېد شي بل د لامل مثال درکې والوقتي حالت الحاز او د حالت د اس وقت منه عنه یا فاعتزل النساء في المهرب قران کې راغلی را منه عنه دکره هدي کې او چې راغلی راست د وزن راغلی هغه سره او ای لاغزر علیه څنګه ده ایا ده مس ان غار مخد كله واضحا اعتذر من صح كله اذن, كل آذن. ده اذان آذار دا اذان صحیح څنګه ده د دې زرات د دې تکلیف ته ځناته انه چې کله د تک غیر د وجينات د کحيز د وجينات د ازید د وجینه په دې ورته کې کو فراغ له فاته څنګه چې امره رزه کې جائز دي فل ملته پات نه جائز ده نو په دغه رزوک ده په دغه رزوک مشروه ده حسره د مشروعیت نا کو په کې راغله د غیر د وجنات او د د وجنات چیزنات نو اوس دا د ده دا څه دي دا کې دي شي امره حالت کې صحیح شو په هر دحیز کې چې ما وی ازي مي وتي منهنه هم ورسره مجاور وي صحیح او باځه ټینګ کې نیک انسانی نه سيروزي له لړشنه ازي د غبي د کحیز وی مکا زار وی هي یعنی هیز وی ازي وی خود غني وتي ورسره نه به راځي تر ازي کېږي جدا کېږي نو پتا او لګي چې وتي منهنه هم سره په هر دحیز کې د احیز مجاور او نسبونه نه لري نو کوش حالت د دی کیه په حالت د هیس کیچاوت یو را نو دا بتنه وی چې دا باندې زنا حڅه کا یا دا بچو د دخل نره دا چې کوم نس شي د پردې دا بتنه منسوب کیږي دا مورته شي منسوب کیږي ایا تهونی سه سو سپلې هوا خبره مزیه دا لگا نو ما شروع کاړو خبره نه ترل مشروعیت سرسر آگے ته تکلیف ورکونه کو نه کو په پکی دا نور کار مشروع کړه او کو په سره ته مشروم متلګا چې دا څو اوقات شریعت داږي اجازه ورکړه او دا عارض دروللی نه متګنه دا عارض ته ونکته امه متلکی اجازه په اوقات او اجازه سراسر په او اوقات کې شریعت هغه سره کړو عارض تکتلو عارض دوی نه دا مشروم موکو کړو او عارض دوی نه موکو نه دا مشروم کارو خو عارض ته ونکته ډیر مخانه ایسه لږه دې دې خا وما كتب حال من في غيره او اغم من ينهتك به د دا وسب د دا داس معنا د دا وجن في غير هي چه غير کدا بو نوعان كبي له يعني پدو قسمه اول قسم ما جاور مولانا جما جا ا كبي له اغم من ينه جوور مولانا چه معنا على غير جاور مولانا چه مجاور شد در ا غير جمعا مجاورا جاور مولانا جمان اي مجاورن, مجاورن په وجمن بطور جما بطور مجاغر کلب ایلک بیا شپوک دنداگی والصلاه او مصو په ارض معصوبه کې حسب کشوزم کوي والوتی اوت شپ په حالت د حیس کی وحکم او حکم د دې کې سم سره انه یکون صحیحا مشروع واضحه وسره سره د تکړه مثال نو کې انه یکون صحیحا وبدا صحیح او مشروع بعد نهی رست نهی نه نروسته به ان شاء راضی به مسئله راضی دلته نه باندې که استمای که په حالت د دې وته کې ام اوکنوم جائز به په دې حالت د مجاورت د غیر کې ام نو ام به مشروع وی هم بسي مشروع مشروعویت پوی نه احکامات به مرتقی نه بعد نه د خود د مجاور د جنا غیر مشروع شه مشروع دی په د مجاور د ورځې نه په چې مجاور لنا نه بعد نه یو یګی نه خبره شو چې د مشرو چې د سره د مجاور نه نه د نه نه نه مخه سو مشرو په دغه خبره چې مجاور نه په مشرو او څنګه چې کتاب له وی بعد نه نه مشرو دا مرچه پته چې مجاور له بیا نه سي خو خبره د دا کاغذ چې په وخت نه نه کیم د سړي مشرو نه اچو کړي چې زره تفصیل له و نه نه لفعال الحسیه د غیره دلته مرته صرف دی اشاره وتوکل نه اندنه همدغه او کنه ماشند د دې په افریقای بس وتوره ولهاذا ام ددی وجنا چې دا, دا سید مشروط بعد نه هی نه چې بعد نه هی مشروط عند نه مسئله بیانې ولهاذا ام ددی وجنا کلا مغو انه وتها کوتی ان دا وکلا داسره په حالت د هیڅ کې حال الزوج الاول دابا حلالیدا د دا غوتی با د بچګنده د اخذ حلالي للزوج الاول د زوجي اول ويثبت به احسان الوتی او ثابتیت په پدې سره احسان دو دا په دوا مسلې مرتب کای یو دلاله مثلا زید د او خپل خزه تدری ته لا کا وکړه دنه د ترکه حرام شو ګل دغې لپاره قران وی الفنت لکحه لا تحل له حتا تنکه لا تحل له من بعد حتا تنکه حتا تدخلا نکاح اصل مانا څه ده دخول ده اصلي او لغوي مانا دخول ده ا په دې شو نکاح نه فهميږي د زوجن لفظ نه په طریقې د اشارته نصا زوجن نه پهم شو نکاح عادتانه په شو دخول نو مطلب دا ده چې په نکاح ثانیه کې چې زوج اول له فرحلته وروسته د دروازه شرطي هاغه حدیث درافت او استعمالو پیغمبر علی السلام اوپر مې امرای د رطایته چې کلالاله کل د کپڑے د پلوس کې پیغمبر علی السلام وته وی اتو ریدینا ان ترجی رفعات تقوال چی رفعات واپس شی پوشی آنو اغیل آور پیامبر اللہ السلام تدا سکلو چی اغسر رضا نمو مگر داسی اسلام اللہ السلام و تی رفعات واپس زی نو اغیل آو پیامبر اللہ السلام و تی رفعات واپس زی نشکے دے حتی تروقی تردی چی تقسا کی غسیل تہود عبداللہ ابن زبیر گبن گوٹی و یذکو ا رؤس کیو رسل اتاکی ستدا بن گوت د بن سره پیغمبر سره تشبیه وکړه یو الفاظ معذب شو او بدل د جما خو غوالي تمبکی اشاره وکړه ازو ولیکم نار هلله ورغند معذب الطال نبی صلی الله علیه السلام نو طدا حدیث کیم اشاره ده دخول القرآن نم ثابتته د ثابت ثابتته خبرم ځاین ترغه اوس دا سکاروشو چې کله مسلته مثلا زو د نکاح پر دری تلګه اوشو دنه عده تیر شو نو بیا دا هغه سره نکاح کول شي باید دن دنه عده نه تیر نکاح کینه دنه دن تیر کی صحیح شغل اوس دا سره نکاح وکړه چې کله د هغه سره نکاح وکړه نسب هغه له عمر سره چې نکاح وکړ نو حالت د هیز او سبب دتهونه دغه خیال یې اونې سره ته په حالت د هیڅ کې زرسو کې ما او بیا ول تلاق یا مرشه بیا یې ول تلاق ورکم هغه ځان درالا ای ور سره خل او کرو بس په دریکې سره د ځان جوړ ډاکټر هرې طریقې سره او دا عنایت د شو دا بیا یې دته تېر نو دک ورتی چې هغه کل د 12 سنه عمر حالت د هیڅ کې نوغتہ هندل ہے صدا مشروط ہے اكو بهګه غیر واجب نه نو مشروط کار کړه نتیجې مشروع کار کړه نتیجې به مرتب شو د زوږی اول د پاره پدې سره شو حلال شه خبرم زين ترازی چې کله د ملش یهد طلاق ورته طلاق ورته یهد طلاق ورته بیاي بهر حال عیدتونو برابر شو او اسرخلا او پای طلاق بن مال شو ار چې امر ځان نه جدا کړه او عیدت ترپسې 13 شو نو زوجي اول لپاره دا څه شو حلال حلال شو نو پته ولګېره کدام مشروع کار نه دا رضا بن حلال چې مشروع کیږي دا د کې خبره چې دا, دا, دا مشروع کار کړي انه په تیه حالت الحیض یحلل حال الزوج اول نو دا حلاليږي بیا د خزه د کوته په حالت د هیس کې حلاليږي د خزه لرا د پاره د زوجي اول ويسبت او ثابتيږي به په ریښت سره احسان الواتی محسن او پاک او منواله دوت احسان اهل لغت کې پټو مانو باندې راځي صاحب په معنا د افتراجه احسان په معنا د منع راځي احسان په معنا مسرب په معنا د واده احسان واده کړی تموي په دامن تموي په معنا دمن اډو معنی باندې راځي احسان مراد دل تک احسان استلahi دی کله چې شریعت کې یو سړی جمکول شي نو د اغه د شروع تیغه د شروع د احسان شروع د سوي احسان احسان, احسان, احسان. احسان دل لوي نعمتونه الله تعالی د باندې کړی دا شروع تم دي وسايل ویل وینې ماتونم دي عقل بلوغ اسلام او نکاح صحیحه باندې خزه باندې داخليدل چې کله دا 15 شرطوی نویا په انسان باندې حد لګي اسکا آزاد نه ده غلام ده په حد نه لګي او کباله نه ده معصوم نه په حد نه لګي ځکه مقللق نه ده هغه نه تر نحروه ککاتر د نپاره باندې محمد منلک دا اگر شي اختلاف وي مثلا با حل مستوبرا شي دي پسې رازي مست او دکراني بل څه شي لري باځوي روستوب ان شاله دي کاتر مو کله ته کنه باځوي دي د دغه د ډنډ لاري ته تاسو ددي حدود او دا که په دې ندرزو باسه دا راځي کاتر سر نه دیوال فری وهاله ابل ځان روان خبره نو حريت شي عقل او بلوغ شي او بل اسلام شو او بل دخول بالنکاح صحیحہ شو اوب راځي درګه اوس دا نکاح چې د کړیدا او دا چې ودی وکړه احسان کې پنځم شرط وو ته وکړه او جی نکاح صحیح نکاح صحیح کړي راوځي دا ووتی موتبره دا او د پنځم شرط موجود شو چې کله دا سلور شرط نه وي دا پنځم نعمت موجود شو او جده پنځه نعمت نه ته ملو شو حریئت او اسلام او بلو او عقل او بلو او, أو شیه مرحریته <تصفيق> عقل او بلو او اسلام او وتی بال نکای سیدت پینځه نعمتونه چې مللو نو د منش دینه متونو سره دلم من کېدل په کار دي او چې دینې نعمتونه دقدر او نک د دې د عزت او نک او دینې نعمتونه سره سره تعلق کوي نبی هغه حد له نو اوس دا که چې کنده آمرو چې د کيدا سلو شرطونو او د پنځم شرط ته په حالت د هیز کې برابر کو وتی وکلا نده په دې سره سره ګرځي مو مشروع وتی خیر مشروع کړو نو هغه سره مو سن سړی نه دي خبر راځم ته له هاو جی وېثبو ثابتيږي به په دې سره احسان الوتی چا وتی لو وتی کا کان ومتسلب بېل معنا واسفن کلبې الفاسدي وصوم من نهر نګادو ته دیم قسم وي دریم قسم وي ته به دې درس اچو لومبې په یو قسم کې کړي کبيله نه هیله حق کبيله نه ني وزنه او ملحق دواړه په یو قسم صحیح شګنه انو ماجا او رحل معنا جما نه دوین کو اده ور پسې دریم ک تفصیلی تو اصل او اقسام جوړي نو بل هغه چې دا غیر پرمانه وس په دوسه مطلب دا چې څنګه التکه جدا کړي دا نه دی بلکه د منہی انحو ته پارا دا غیر چې پچا کې کوه اره د هغه پرم لازم غیر منفقت وس او غرزی دا نه بالکل جدا کړي نشي نشي کله ته بالکل جدا کړي نشي جداواله ناراضي خبر همزه ان طرحه لگا انو د دې بیا حکم څه شه دي جداوالي حکم ده صرف تعریف ذکرکه او مثال پیش کړي لکه دا غیره لپاره مثال ده کلب فل فصل لکبهه تاسو ده تو مثالن حشیه مثال ورکړه دې چیر په به فضل او مساوات شرط دي خبرونه ډره لګا ته تاسو بازار کې امشاله نو تاسو په ذهن کې دا پنځه روپۍ کلو ټماټر برابر دي دا مچ وردی کې مساوات ني چې ارزان شي دومره دا مرزانونه د پی سي په کمی له شې په څه دا الله تعالی بس خلق په اختیار پرګړی سونه او چاندي یا نوټونه دا غیر رسیدونه چي په دې باندې خلک سيزونه برابرۍ مساوات مساوات نشته اگر او بعضي سيزونه دا سري چې هغه بیا بالکل نه مساوات او د زیادت په لګي نو دا خو د زهني اعتبار سترات اختیار دي چې په دې او بازار بنويشه برابر ک او داور کا, دا کا وغه په او بل صحیحونه دا شینی چې اریقې رودې کې هو پټانلږي خبره نه تا زهنی اعتبار سره او ته بشری دي جواز درکړل دي جائز دسته ذهن مطابق چي دا د کېلو ټماټر سره دلا سودا برابر دی چې شلو سره برابر نه او بل صحیحونه کې د مساوات پټلګي او شریعت دا اریقې صراحت کړل دي او ال تخقار پټلګي کې تا اختیار نه درکړل لکه مثلا مثلا تزر ورکه الا دا غنم ورکه او یونیم کیلو غنم مخلي او دا ته مشروط زيادة زيادة <تصفيق> نو صحت تاویل کی زیادت مشروطه بلا عیوض تاویل کی زیادت مشروطه بلا تاسو د مبادله المال بل مال دا بیع دا او یو طرف تمرو کندې بل طرف تمرو او دا اكيدین دوه موجود دي اگر زموږ په نظر خودی یو شرط ته چې دی بیع نه جدا کیږي چې هغه شرط زیادت تاسو له ګولې دا به تاسو د دې مشعود کل چی تر خپل بېویننګ کېلو هغه دا شرط قدمی نه بیا سګیې ختمی او دا شرط د دینه جداګی نه خبرم زه ان تر لګنه د 10 زربا ولا بیا چی وی دا زیادت بوي او کدا شرط تلږه دا ربا ولا بیا بیا نشو ختم نشو خبرم زه ان تر لګنه یا نور مسئله مثلا تابع او غلام د خرص کله کده کو میشه پوری خدمت کوي ها خبرم نه او دا اتا <تصح> تا کله چې دا شرطونه د یو بيا په اسره صحیح <متح> شغنه او چې دا شرطونه د یو بيا په حق مشه بیا زیاته شغنه بیا دا بيا بیا پاتینه شو د دې ته ویل کیږي واسطې یودا کیږي نه بالکل او واسطې نه چې د کم د وجنه مثلا اغه شرط چې کم شرطه د کوبه د وجنه غلرا او سره بالکل مجاور شي رکن سره اونخلي او بیا دې یودا کیږي کې زیادت سره شو یا د یو وک منفعت وغیرہ دبل چره پرڅی شېرچ ندی دا ولیکي بي فاصله د ندی دا ولیکي کبي له عینهم واسپن خبر همزه او دا غیر پر مثال تشه بي او دا غیر د پر دیم مثال تاسو له کيله کسوم دی یوم النهار سوندو یوم النهار اوس دی کوم کوه غل روجا کې او پخپلا سکو بهاني شته خبر همزه تا خو خپตะ دغه رس کی پدیروجي کی کو به موجود دا ا کو به دا وسب د وجي نه موجود دا او اغه وسب د ركن سره نه خددي اغه وسب چه سره نه خددي د چکه د ركن سره او نه خطونه عربيه د دقیق نه خبراندل زکرو جای عبارت ته امساك د گفترات د سلاسته او نصر د نیت تسار نه والی تر مغامه کوي ځان مله کول د دروځي زنه خراخ څخه جما سره د نیت تسار نه والی وس د خطر پرز باندې چې ته وجني سيستر نو علي تر مها په وخت راګنانار اوس پذر ارز کې د کوخ خوراګ له دوجې د اعتراض از نزیابت الله دوجنه دا اعتراض از نزیابت الله د کو وخت موجودا کی یا پرز پختر کې خوراګ کی یا بنګ نو کو خوراګ نه کې نو دک اعتراض د دې وخت سره لګي دلې د اروجه چې ني سي نه دای اعتراض د الله من مسجد کملہ او ندابی ام روزه روزه قائمیشو خبر ځین دا د منهی عنهو سره دا کوه حلګې دلیدا چې تر سودا منهی عنهو وین دا کوه خوا سره وی خبر مزه د دې جدا کی نه نددی وځ نه د سره کوه حلګې دلیدا او کوه هدی کې لای نه روزه به ترین شه بہترین چیز ہے خب پساب لا سراو دا جائز چیز کوه اور سراو لگے بټور وسب او سب بالکل دروکن در سراو لگے التا زیادت مشروط شو او دل تک روزه جکنده کبھی نہ رہے کہ اس کو بہانشتہ صحیح شو کوف ها لگے دا اری دروکن در سراچے وقت دا دس سراو لگے چی جدا کی کی تینا او کوف ها وقت سراو لگے سدجے دے احراز انزیات اللہ دے نے اس کے ساتھ اعتراض مت نہ رے روزے نیسی دا غینے لازم ده خبرم ځه انټره لگنه د دې تعریقی کبیح لینه واسپن خو کوم نه بیان کړب بیا شي ومتصل <سؤال> او بلاک کې سم دي اتصل به چې کو بها تر اتصل به المان اخر چې پچا کې کو به موجوده واسپن او بطور لزوم کلب الفاصلی کبیه فاسه چا مسام مینار او روجا د رز د احتر شو د قربانې د احتر د لوی